L'assa poeta buscar. La Reble Escola esborrada, camp de futbol esborrat Aquí es jugava futbol, i a bàsquet, i a patins, hi havia una lligueta Això era un punt de trobada, activitats i cultura del barri. També hi havia l'esborrada escola pública Virgen del Mar on van anar a escola nens de diferents generacions.